A beszélgetés a Magyar Olimpiai Bizottság szakmai együttműködésével készült. Pignicki Fanni, köszönöm, hogy eljöttél, abban maradtunk, hogy tegeződünk. Igen, köszönöm a meghívást. Én a Magyar Rádióban nevelkedtem, nem tegnap, és ott az ember azt tanulta, hogy nevekkel az ember nem viccelődik. És nem is viccelődöm, mert azt akarom mondani, hogy neked nagyon jó nevet fog. Köszönöm szépen. Alapvetően vidám. A hangzása. Igen. De szerintem ez nem én vagyok az első, aki ezt mondja. Még ezt így nem mondták nekem, de sokan mondták, hogy jól hangzik. Miért Fanni? Megkérdezte de a szüleidet? Ö, sokszor kérdeztem. Igazából az derül csak ki, hogyha fiú lettem volna, akkor lőrinc lettem volna. Igen. Ö, a Fanni, valami olyat szeretek volna, ami nem túl hosszú, mert a Pigniski elég hosszú, és ebben van is, hogy valamennyire rímeljen. És a panni, meg a fanni gondolkoztak, de gondolkoztak, hogy a pp az kicsit azért lehet, hogy sok, ezért lett fanni. És a lőrinc? Azt csak gondolták, hogy jól hangzana, hogyha a beszédésben lóci lenne, pignéz ki lóci. <gül> <gül> ami tényleg szerintem is jól hangzik, de azért a fanni is nagyon tetszik. Mennyiben meghatározó az, hogy a felmenők közül sokan sportoltak. Hát így a gyerekkorom óta az életem része a sport. Nagyon-nagyon örök mozgó gyerek voltam, így sosem bírtam megülni egy helyben, akár egy kicsit De kicsi most én fogok és te egy helyben vagy. Azóta az edések lefárasztottak. <gül> Így kiskoromban... Rengeteget fogok kérdezni, nem megakasztani akarlak kicsit, mint a kalambó, Tehát, ha valami elhangzik, arra rákérdezek, nem jegyzetelek, és hogy el ne felejtsem. Mennyit tetszett? Hát ez időszaktól függ, hogyha éppen. Most, esélye... most éppen december van, lehet, hogy ez a beszélgetés januárban e, kerül majd ki a YouTube-ra, de ebben a periódusban, most már lehet, hogy a december az teljesen eltérő, mint a január. E, igen, nálunk a december az egy ilyen átmeneti időszak, mivel utána szok, decemberben mi is elmegyünk karácsonyi szünetre általában, és januárban kezdődik az új felkészülés az egész évre. Így most olyan napi 5-7-8 órát tetszem. Napi 5-7-8 a között is nagy a különbség, az öt és a nyolc között. Mm, hát ez attól függ, hogy általában hétfőnként egyetemen vagyok, így, hogyha még belefér mellett, akkor ott edzek egy rövidebbet, egy négy-öt órát. Hol? Ö, edzeni vagy a egyetemen? Nem, nem, most az edzés. Edzés. Ö... Az milyen jel, az egy teremben zajlik? Igen, ö, a, hát a saját termünkben a ritmikus a terembe szoktam menni, a Városmajorban a csarnokunk. Ö, zárt, ö, nyit, nyílt teremben és egy nyitott tetejűben nem is nagyon tudnánk edzeni, mert annyira szédítő, hogy a dobásoknál fel kell nézni, hogy nem láthatod, hogy hol a határa a plafonnak, hogy ez szinte kivitelezhetetlen. Ö, és hát a többi napon, amikor a nem... A plafonnak be... hol van jelentősége? Mit dobálsz? A buzogány dobálod, a karikát dobálod? Igen, a szallagot is, meg a labdát is. Aki okay, melyiket a legmagasabbra? Itt szeretném elmondani, hogy nem vagyok sportriporter, az, hogy egyáltalán ilyen e, számok vannak, én ezt az elmúlt 48 órában tanultam meg, itt vannak előttem a papírjaim elsősorban azért, mert ez a kielyezett tagozata az SM-nek, e, és azért csak azért nem kérek elnézést, mert ez a beszélgetés alapvetően azért nem befolyásolja, mert hogy ez róla szól, de melyiket dobod a legmagasabbra, vagy egyáltalán van-e különbség? Talán a szallagot dobjuk a legmagasabbra, mivel ez elég könnyű szer, és így évesen jó magasra fel lehet dobni. És a labda az, amit a legalacsonyabbra, az meg egy viszonylag nagyon nehézszer. A karika meg a buzogány az pedig attól függ, hogy mennyi fordulat van előtte, de így a karika buzogány szallag majdnem egy szinten van. Hány szám van? Nekünk négy, amivel versenyzünk, de gyerekkorunkban még van szabad gyakorlat is, meg akkor még volt nekünk kötél is, ez most már nincs. És ha mondjuk gyakorolsz négy órát, benne, négyet nem mondta, akkor mindegyikre jut egy, vagy hogy van ez? Hát a bemelegítés elég hosszú időt vesz nálunk igénybe, az általában egy másfél-két óra, és akkor utána kezdjük a saját gyakorlatainkat gyakorolni, először szériázni, mármint hogy a rizikós dobásokat, gyakorolni elemeket, külön gyakorolni kis részekben, és utána rakjuk zenére, és akkor nézünk részeket, feleket, egészeket. Így van olyan nap, hogy akár csak Egyszer, egyszer fér bele. Melyik a kedvenced? Az nincsen. Nincsen? Nem szeretném őket megbántani. De ez babona? Ö, most már szerintem egyik oldalról igen, babona Jó, azért is. Biztos, hogy van, azért az egyikben valószínűleg tehetségesebb vagy, mint a másikban. Melyikben lettél a harmadik Valenciában? Karikával. Így igaz, a karika kicsit most közelebb áll a szívemhez. Meg úgy érzem, hogy karikával nagyon-nagyon stabilen tudtam teljesíteni ebben az évben. Már volt egy év... De Mm, voltam, de most már annyira nem. Néhány dolog megmarad, de inkább próbálok az aktuális állapotomhoz alkalmazkodni. És... De meg vannak nevesítve, tehát mintha időlények lennének. Tehát hogyha azt mondod, hogy nem akarod őket megbántani, akkor azok personifikálva vannak. Igen, Emberi tulajdonságokkal igen. vannak felvértezve. Egyet értek, igen. <gül> hát azt vallom, hogy hogyha én jól bánok velük, akkor ők is jól fognak viselkedni De a versenyen. De nem dobálnak téged, te meg dobálod őket. Hol kezdődik a jól bánás? Hát, hogy oda vissza, hova én szeretném. Ja, értem. <gül> Elnézést. Tényleg. Mi a különbség például a buzogány esetében? És tényleg nem győzök az elnézés kérést. A ritmikus gimnasztika és az akrobatika, vagy a cirkuszművészet közötti különbség? Hú, öm, biztos egy másfajta buzogányra beszélünk, mert a cirkuszban egy ilyen szélesebb fejű, és ilyen hosszú Oké, okay, de ez a lényeg? Az nem. alakja? Hát nem csak az alakja. Ö, nálunk a buzogány egy olyan kéziszer, amivel ö, hát igazából... Ugyanazt csináljuk valamint az összes többi szerrel, hogy feldobjuk, alatt a sok fordulatot csinálunk, elkapjuk. Véletlenül egyet, hanem kettőt. Hát minimum kettőt, igen. És maximum? Hát maximum nincs bekorlátozva, de négy nél többet azért nem nagyon hát akkor azt, lehetséges. Akkor az már a cirkusz. Hát igen, vannak hasonlóságok. Láttál a cirkuszban buzogányszámot? Őszinte megmondom, hogy nem. <gül> nem voltál a cirkuszban, vagy nem láttál még buzogányszámot? Cirkuszban voltam, még buzogányszámot nem láttam uh -huh. Szóval lelki személy, de előtt nem tudod De látom, hogy ő a a cirkuszban nem csak kettő buzogány van, hanem legalább három, Igen. és vele zsonglőrködik. Igen. Nálunk mindig csak kettő van, Ö... és zsonglőrködni nem szoktunk. Tehát önmagában zsonglőrködés, az, hogy feldobjátok, nem? Tehát hol kezdődik a zsonglőrködés? Hát számomra a zsonglőrködés az, amikor legalább három buzogányod van, és az egyik mindig a levegőben van. De most mondtad, hogy három buzogány nincsen, vagy csak nálad nincsen, elvileg lehetne? Nem, nem, nem, nálunk mindig csak kettő van. De ezáltal nálam nincs jogörködés, mert nem lehet mindig az egyik a levegőben. Nekem kettő is sok lehet, lehet, hogy egy is. Mondjuk ilyen szempontból nehéz a buzogány, mert ez az egyetlen kéziszer, kéziszerünk most, ami két kezet igényel folyamatosan, így a szemkész koordinációban és egyéb más dolgokban magas koordinációt igényel mondatfűzéssel, az minek szól? Az az alkalomnak szól, mert olyan vagy, mint hogyha kicsit ilyen definíciószerűen beszélnél. Tehát, mint hogyha ilyen, ilyen teljesen szabatosan beszélnél, minden mondat tud úgy koppan. Ez egyébként is így van? Ö, igen. Igen. Általában a normál életben is szeretek ráfigyelni, hogy pontosan kitbejösszem valami oka? Kiskoromban nagyon hadartam, az biztos, Ö, és szerintem ezt is próbálom vele kompenzálni, hogy megpróbálok... De nem dodogtál. Nem, dadogni nem, csak hadartam. Nagyon sok mindent szerettem volna egyszer elmondani. És Igen, rám szólt. Alapvetően a szüleim? A szüleim, igen. <gül> volt is egy fogadásunk, mert nagyon szerettem volna egy kis cicát, és az volt, hogy akkor kapok kis cicát, hogyha tudnak normálisan beszélni. Milyen az, amikor az ember normálisan beszél, Hiszen neked az volt a normális? Hát igen, hogyha külső ember számára érthetően beszélni. Ez külső ember számára nem volt érthető beszéd, amit te végeztél? Mm, nehezen lehet ez szerintem érteni, mert tényleg nagyon gyorsan beszéltem, és ma is néha még elkap a hív, hogyha túl sok mindent szeretnék egyszerre mondani. És előfordul, hogy nagyon sok mindent akarsz egyszerre mondani. Elég gyakran, igen, mert alapban nem szoktam sokat beszélni, viszont amikor meg rám tör, akkor meg mindent elmondanék. Kifejez-e bármit belőled az, amit csinálsz, a sport? Ugye, mert a balett az egy kifejezésmód, amit te csinálsz. Ráadásul annak koreográfiai is van. Az egy kifejezésmód de vagy sem? Vagy az teljesen független tőled? Úgy gondolom, hogy egy kifejezésmód, és viszont azt érzem, hogy ez eddig lévő pályafutásom alatt Ö, nem sok fordítom túl sok mindent így a kifejezésre, hanem inkább a végrehajtásra, és a, a helyes végrehajtásra, és arra, hogy minél több pontszámot tudjak összegyűjteni, arra fókuszáltam, és pont ebben az elmúlt fél évben kezdtem el inkább a művészivel a kifejezéssel foglalkozni, hogy ha már sikerült ezt elérnem, amit eddig, akkor megpróbálom inkább kifejezni magamat, és megmutatni, igazából ö, mit szeretek, vagy hogy mi jön belőlem tornazás közben, mi az, amit érzek, mi az, amit át szeretnék adni. Nagyon kicsi voltál még, amikor elkezdted. Igen. Oda akkor három évesen hogyan kerültél? Hú, uh... Na, nagyon lezek voltak az ízületeim, izmaim, és mikor először felálltam, akkor mind a két bokacsontom nem volt a földön. És akkor a mikem bevágott a kocsiba, és elvitt az ortopédorvoshoz, hogy most ezzel mit csináljunk. És mondta, Mert hogy ez olyan begyomás kertet, mintha nem stimmelne. Hát de tényleg mind a két konkrétan, tényleg a teljes bokám oldalról nem volt a földön. Erre te emlékszel, hogy ezt? Én nem, ő... ezt csak mesélték. És akkor az ortopédorvos azt mondta, hogy megnézt, megnézte mindenemet, és mondta, hogy anyuka nyugodjon meg, nem csak a bokája, ilyen minden ilyen laza. És azt mondta, hogy mindenképp kezdjek el a víztornára járni, hogy megerősödjek, mert mindenképp torna, torna és torna. És akkor anyukám több a víztornára is elvitt, és így minden évben jártam a víztornára. De az egyik a víztornán a járgjegyző tartotta a foglalkozást, és így ott maradtam. Rengeteg egyéb sportot is kipróbáltál, és ebben nem vagy egyedül a... Beszélgető társaim között mi minden került be ebbe a kalapba vagy kosárba? Az úszás az iskolában is kötelező volt, de jártam magamtól is úszótáborokban, jártam balettozni külön még kiskoromban, jártam néptáncolni, ö, lengyel néptáncolni is, a tatásommal lengyel néptáncoltunk közösen, jártam sielni, si sí is voltam. Most már nem nem tudok most már, úgyhogy terveim szerint a pályaputásom után majd elmegyek újra megtanulni normálisan, mert még a hóák és tartottam, és az nem annyira biztonságos, de számomra már felnőtt módjára, és ebben volt egy kisebb, hát szerencsére balesetem nem, de egyszer 2015-ben elmentem még sielni a családomban engedélyt kértem, és azt hittem, hogy még ugyanúgy tudok sielni, mint kisebb koromban, Sajnos rájöttem, hogy azóta nőttem jó sokat, és teljesen minden megváltozott. Így, így az első való lecsúszásnál jó nagyot minden mindenfele, de szerencsére nem történt semmi baj, de akkor megfogadtam, hogy most ideig nem fogok siálni, ameddig belemfejezem a fájakutásomat. Rosszul mondtam, öt éves korodban kezdted, és ki se Csak azért nem, mert az Ovis tornát igazából már másfél évesen kezdtem, de egyik, sem se, egyik szám stimmel, amit mondtam. De köszönöm. De ha valamit rosszul mondok, akkor ez nem budvariatlanság, aki Jöjjj. az. Legfeljebb szégyelni fogom magam, de akkor is az a fontos, hogy az hangozzék el, ami az igazság. Tehát, ha én rosszat mondok, akkor az légy csak azért, mert idősebb vagyok nálad jóval, az légy ne fogad el, jó? Tehát ez nem, ez nem egy kvízjáték, ahol amit én mondok, az mindenféleképpen igaz, te pedig itt egy másodrangú valaki volná, mert nem vagy az, sőt Um, Isten igazából ezt a beszélgetést 2024. január 23-án kéne leadni, ami egyébként egyáltalán nem lehetetlen, akkor 24 éves. Igen. Az összes riválisod, azt ismered. Igen. Hány évesek? Mármint ők hány évesek? Fú, hm? fiatalok, Fiatalabbak, mint én. Igen? Van, aki most lett 17 éves, van, aki most 19, van, aki most 20. Te Ö... magad 24 évével azt akarod sejtetni, hogy idősnek számítasz? <gül> hát a jelenlegi mezőimben az idősek közé tartozom. Ez a... egyébként, amióta a ritmikus gimnasztika létezik, ez változott? Mert a korosztály. <gül> Szerintem többségében nem. Jellemző, hogy ennyire fiatalok művelik? Igen, és szerintem ez inkább most kezd jobban kitulódni, hogy vannak idősebbek is, mert régen... De te idősebb vagy? Hát én az idősebb kategóriába tartozom. Talán nem akarok hülyeséget mondani, de szerintem a világ világjelmezőnyében versenyzők közül én benne, biztos, hogy bennem vagyok az első tízben időség Az idős... uh -huh. És mennyi a legidősebb? Most a legidősebb tornács, 27 vagy 28 éves. A fizikai teljesítőképesség, a kiégés vagy alapvetően mi az, ami meghatározza a túligot? Uh, az biztos, hogy ugye 18 éves kor körül jön az életsége, amikor a továbbtanulás szóba kerül mindenkinél és a általában sokat döntenek amellett, hogy mivel hosszú ritmikus gimnastikában annyira nem lehet megélni, hogy a továbbtanulás az fontosabb, hogyha nem látják maguk előtt azt, hogy... Az, hogy a ritmikus gimnastikában nem lehet megélni, a sport mikor került ki belőle? Ezt nem értem, bocsánat. Hát az RSG-ből az yeah, S mikor az esett S? ki? Az S, fú, um, tanultam szó szerint a dátumot, de én már ritmikus gimnaztikázni kezdtem 2005-ben, az biztos, tehát az, az előtt volt Igen, ]ni. még előtte. Jó, tehát az időszámításunk előtt. Az, hogy valami pénzes sportág vagy sem, az a TV közvetítéseken, az min múlik? Tehát az, hogy ebben nincs pénz, ahogy mondod, vagy kevésbé van, az miből adódik? Ö, hát igazából nem is annyira népszerű sportág a ritmikus gimnaztika, nem ez a népszerű? Öm... Hova az emberek, hogy csinálják? Nagyon-nagyon sokan nem is ismerik a ritmikus gimnastikát. nagyon sokan összetévesztik akár a szártornával, akár a erobikkal. Nem akarok nagy hülyeséget mondani, de körülbelül, hogyha az utcán oda mennék tíz emberhez, tízből hét nem tudná az, hogy a ritmikus gymnastika az pontosan melyik, hogy ott az, ahol karikával, labdával, buzogánnyal, szalaggal tornáznak. Ez zavar? Engem nem zavar, de általában mindig megkérdezik, hogy tudok-e szaltózni, amire mindig az a válasz, hogy nem, <gül> sajnos azt nem tudok, és igen, rendben sem tudok sétálni. Amiből következik, hogy nem tudják, hogy a te sportágad miből áll. Igen. És ebben a világbajnoki harmadik helyezéshez sem változtatott, hiszen ezen Balázs elmondta éppen nem is olyan régen, hogy ő a kezdet-kezdetén ismertebb volt külföldön, mint itthon. Biztosan nagyon sokat segített az, hogy mostanában ilyen eredményeket sikerül elérni. Hozzátéve, hogy ezek szerint te viszonylag idősebb korban szereztet? Ugye ez, ez idén volt, vagy tavaly? Idén, idén volt. Idén, idén volt. És akkor ezek szerint te már idén nem tartoztál legfiatalabb a legfiatalabbak közé? Nem. Öm... Mi volt az eredeti kérdés? Hát az volt az eredeti kérdés, hogy ugye arról volt szó, hogy egyrészt mennyire ismerik, mennyire népszerűsíti valakinek a világbajnoki harmadik mm. helyezése a sportágat, illetőleg arról volt szó, hogyha egyébként a korosztály ennyire fiatal, akkor vajon miből adódik az, hogy te viszonylag egy késői periódusban, vagy legalábbis a többiekhez képest késői periódusban érted el a legnagyobb sikeredet. Ez volt a legnagyobb sikeredet? Uh, igen, ez eddigi életem legnagyobb sikere. <gül> uh, hát az, hogy most ilyen eredményeket sikerült elérni, az biztos, hogy dobott azon, hogy a sportek népszerűbb legyen itthon is, és ami nagyon-nagyon sokan kezdik uh, kiskorban a ritmikus gimnászikát, uh, de nagyon sokat nem is szeretnének versenyezni, vagy csak szabadidő korosztályban, kategóriában indulnak, és így a versenysporthoz kevesen jutnak el. De ami a pénzt illeti éppen ezen a hétvégén, de hát hogyha ez januárban lesz majd adásban, akkor azt kell, hogy mondani, hogy december közepetáján volt a Magyar Olimpiai Bizottságnak ülése, ahol elhangzott, hogy 10%-os emelésre számíthatnak a Párizsi Olimpián indulók és a Paralimpián is. Te Valencia előtt gondolkodtál-e azon, vagy ha megkérdezték, és egyáltalán tőled lehet ilyesmit kérdezni, hogy honyadik leszel, akkor először is végig kéne menni az összes szerben, szeren? Uh -huh. És van egy összetett? Ez hogyan van? Hú, uh, elég bonyolult. Úgy van, hogy először vannak a kvalifikációk. Ott általában egy nap kétszer rá van a verseny, első nap karik a labda, másik nap. A kvalifikáció hol? Ö, bocsánat, ö, ö, van az összetett verseny, és annak van egy kvalifikáció, és van egy összetett döntője. És ez igazából csak a kvalifikáció a döntőre. Szóval hogy, ö, mondjuk ez a kvalifikáció, ez most pont kvalifikáció volt Párizsra is, de hogy ez igazából csak a fő verseny, a fő döntőre, ahol már csak 18-an vannak. És hányan indulnak? Ö, összesen. Sokan. Sokan szerintem százan legalább vagy száz. És abban a 18. Igen, de 18 összesen, vagy 18 szerenként, vagy nem tudom, az a szere jó szó vagy számunként. Na hát ez úgy van, hogy a kvalifikációból a szerenként a legjobb 8, az indul a szerenkénti döntőben még aznap este. Ezt nem biztos hogy meg fog érteni, de figyelek, igen. igen. Hogy reggel mondjuk a első kétszer, este igen. van annak a 8-as döntője a szerenként a legjobb Igen. Másnap megint kétszer, és annak este megint a szerenkénti döntője a legjobb 8. A harmadik nap szünet volt, és akkor a negyedik nap, az előző versenynek az összetett eredmény alapján négy gyakorlatot csináltunk a kvalifikációban, és abban a legjobb három pontszáma alapján jut be az első 18 az összetett döntőbe. És az összetett döntőben mi van? Az igazából egy mm, ilyen végső finálé, ott osztják ki, hogy... kezdődik az egész előről? Igen, előről kezdődik mind a négy gyakorlat, és ott teljük, ki lesz az összetett világbajnok de ott már szerenként nem osztanak, ott már nincsen kvalifikáció, ez a legvége az egésznek. Beszélsz arról, hogy számodra, és ez ugye a Covid idején vált nyilvánvalóvá számodra, vagy mások számára, mert lehet, hogy neked korábban is, hogy számodra a ritmikus gimnasztika, az akkor is érdekes, ha egyébként nincs verseny és nincs közönség, tehát maga az edzés, vagy maga a sport, vagy mi tetszik neked benne? Igen, ez elég nem furcsa, de hogy az edzés is szokták mondani, hogy engem nem feltétlenül a verseny az, ami élhet nem az, amiért ritmós ezt eddig, hanem maga a fejlődés, maga az edzésem valami újat tanulni. Mi a cél? Hát most már az olimpia. Azt nem, de, de a fejlődés, tehát honnan fejlődni, hova? Igazából mindig jobb lenni, csak mind. De miben? Hát annyira az volták, hogy most... Öm... De magadat értékeled? Ö, igen, igen. Mármint hogy. Hát semmi, hát hogyha nincs verseny, is van a Covid. Ja. Uh -huh. Nem, csak az az érzés, hát. hogy mondjuk, ha eddig tudtam mondjuk hármat forogni, és most már tudok négyet, akkor... Négyet forogni, ahol? hol mm. Attitűdben mondjuk. De most melyik számról beszélünk? Uh, forgás van mindenszerrel. Mondjuk tegyük fel labdával, hogy eddig hármat forogtam, és most hát tudok négyet, akkor most már abban előre léptem. Hogyha eddig tudtam... De hadd köteg mert nem értem. Hol forogsz négyet? A gyakorlaton van. És a tehát, ezt most leírod, hogy mit kéne látni? Hát igazából egy olyan forgást, ahol az egyik lábam hátul föl van emelve, körülbelül 90 fokra, de be van hajlítva így oldalt. Igen. Így oldalra, de hogy hátra van föl és csak be van hajlítva, tértem. És a másik lábamon magas lövében állok, és úgy forgok. Mint egy, majdnem mint egy balerina. És sikerült a négy? Van, mikor sikerül, igen. Minek a függvény? Ö... Hát igazából így elég összetett olyan szempontból, hogy éppen de például versenyre endületet. bevállalod? Vagy a versenyen csak a három a fix? A versenyen egyelőre a kettő-három a fix, mivel nagyon sok mindent kell csinálnom másfél percben, és így nagyon kevés van. Annyi az arra. idő? Igen, másfél perc az egész gyakorlat. De terveim szerint még az egész gyakorlatban tudok annyit gyorsulni, hogy a forgásra is beférjenek át több. A négy az sok? Mm, az már jó. Valaki még ennél is többet tud forogni, de négyel Mennyit? kilennék végkülve. Mm, pont a 20, akiről beszéltünk, a 27-28 éves tornász, ő akit úgy hívnak, sz... hogy? Úgy hívnak, hogy a Ketyeri nevedenyei van. Ő szokott ilyen 5-6-ot forogni. Az minek a függvénye, hogy valaki 6-ot tud, más 2-3-at? Igazából szerintem technika függvénye és az, hogy milyen tengeje van, hogy milyen szertechnikával csinálja a forgást, hogy a segíti-e vagy nem. Mi a különbség köztetek? Ö, fú, egyző, alkat, mm. motiváció hiány. Alkat biztos, hogy számít. Ö, Neked az alkatod mire ad lehetőséget? Jó alkatod van-e? Szerintem összességében mondhatjuk, hogy igen. Mi az alkalmatlan alkat? Testsúly. E, ezt sem mondanám. inkább az, hogy kinek hol van a középpontja a forgáshoz, hogy hol találja meg a tengeit, hogy ez hogy az tudja... az összes számra vonatkozik? Uh -huh. hogy, hogy tudja úgy tartani a lábát, kezét, hol van jó helyen, hogy ez segíti a forgást. Hol legyen a súlypontja? Hát lehetőleg középen, hol éppen magas a lévénben Milyen alkot kell ahhoz, hogy az ne középen legyen? Hát... Ezt én nem tudtam meg. Nem, ugye onnan indultunk ki, hogy milyen alkat nem alkalmas rá. Tehát ránézésre, ugye az én szóhasználatomban a legkülönbözőbb foglalkozások kapcsán van, hogy kinézett rasszizmus. Uh -huh. A ritmikus gimnasztikánál van-e kinézett rasszizmus? Ránézel és azt mondod, nem. Az egy másik kérdés, hogy lehet, hogy valami isteni csoda révén olyasmit tud, hogy elképesztő, de mégis te azt mondanád, hogy hát ezzel az alkattal, valószínűleg ezzel a kinézettel az illető nem alkalmas. Szerintem munkára nagyon-nagyon sok mindenre lehet javítani, és nagyon sok mindenre, lehet, sok mindenre lehet többet kihozni. Nem mondanám azt, hogy van olyan, hogy ő alkalmatlan. Van, akinek mondjuk nehezebb vagy több erőfeszítés kell hozzá, de szerintem nincs olyan, hogy alkot. Mi a terősséged? A kifejezetten a versenyem, vagy úgy összességében? Vegyük az Összesség? összességében, és aztán menjünk a verseny felé. Összességében szerintem így a kitartás, és az, hogy öm, az is mondható igazából erőségnek, hogy hát perfekcionista vagyok, és ezáltal... ez Ezt mindenhol elmondod, ez a perfekcionizmus, ez micsoda? Mert a szót ismerem, de ennek a Pignicki-Fanny féle változata az mi? De mindenki magam jön maximalistó. Igen. Hát ez azt jelenti igazából, hogy én szinte sosem vagyok elégedett azzal, amit sikerül csinálnom. Legyen jó, versen jó versenyről, rossz versenyről, bármire, de saját teljesítményre vonatkozva. A hiba is lehet, az nem feltétlen maximalizmus. Ö, de ez nem... Ah, ugye a maximalizmusban van valami, ami azért elvileg pozitívnak kéne lennie, bár a mások szemében lehet negatív is. Hát amúgy pont a perfekcionizmusra írtam a mesterszak dolgozatomat, írtam és ott a perfekcionizmust kettő részre összedták, a, a hibát... Mm, a mm, törekvés a hibátlanságra. Életle valamit rosszul mondasz, akkor az nem baj. Tehát az én, tehát, hogy mondjam, te itt is arra törekszel, hogy egy perfekt benyomást keltsél? Ö, nem is a benyomást, bármilyen is. benyomást kell bármilyen benyomást kelteni? Nem, benyomást így nem. Inkább csak az, hogy ö, saját magamnak, hogy a lehető legtöbbet hozzám ki magamból. De itt most a szövegedben is? Ö, igen. A mihez képest? Amit éppen tudok, amennyire éppen fáradt vagyok, amennyire éppen alkalmas vagyok rá. hogy a helyzetből ki az legtöbbet. Ez inkább racionális, és nem ismer érzelmeket, vagy nem van érzelmi szála is mert ez eddig így el lett nyomva. Ö, szerintem inkább racionális. Kifelé vagy befelé is? Mm, sokszor befelé is. Jó, tehát hogy két részből áll, igen. A, ö, bocsánat, nem üdvesszem be a szóneve. A, a hibákra adott negatív reakcióból és a hibátlanságra való törekvésből és uh, ugye az egyik pozitív, a másik negatív oldal, és igazából ezzel próbálok egyensúlyozni, hogy az... De te a hibákra hogyan nézel? Uh, ezekben... Olyan dolgok a, amelyek egyébként a téletedből kiiktatandóak? Ugye azért, azért nagyon fontos, mert én egyáltalán nem tanultam pszichológiát, de 17 éves korom óta járok pszichológusokhoz és pszicháterekhez. Tehát viszonylag, tehát a másik oldalon viszonylag hosszú időt eltöltöttem, és ha sok mindent megtanultam, és egyebek közt azt is, hogy a hibákkal együtt lehet élni. Tehát nem. E feltétlen az a megoldása az életnek, hogy az ember az összes hibát kiküszöbeli, hozzá hogy ez nem is lehetséges. Nem, én nem szeretném a hibákat egyáltalán eltüntetni, mert tudom, hogy igazából a társadalom. És azt is, is. olvastam, hogy te egy nagyon szerető családban nevelkedtél, ezzel ahonnan elkezdtem, tehát hogy ez egy elfogadó család volt, és van, tehát alapvetően nem onnan indulunk, hogy téged valamilyen irányba toltak volna, ez úgy tűnik, hogy ez a saját gyártmányod, ez a perfekcionizmus. Igen, igen, egy. Mármint a saját magadra vonatkoztatott perfekcionizmus, Perfekcionizmusról beszélek, mert hogy a perfekcionizmus ugye az nem a te találmány. <gül> Igen. Öm... De valahogy is láttad magadat valamilyennek, ami nem volt eléggé perfekt, és ezért kezdtél el ebbe az irányba menni? A mindenben első akartál lenni? Minden, vagy nem is első, hanem hibátlan vagy, <gül> vagy tökéletes? Igen, de ez így kis korom óta, szóval ez így, amióta igazából az eszemet szó, ez tudom. Ez úgy bejelentkezett, Na, Uh, iskolában való teljesítményben, és műség, általában a négyesen már sírás volt folyamatosan. Uh. De ugye ezt a sokan azonosítják a stréberséggel, de ez nem a stréberség, ez micsoda? Mm. Azt én nem tudnám megfoglalmazni. Van egy saját magaddal szemben emelt kívánalom, aminek, ha nem felelsz meg, vagy más, aláértékeli azt, amire te egyébként alkalmas lennél, azt te kudarcként éled meg? Uh saját magamban, igen. De akkor egyfolytában kudarcaid vannak, hiszen mindenben nem lesz tökéletes. Beleértve, hogy harmadik vagy, nem voltál még második, első, Tókióban nem jutottál be, huszadik lettél. Ö, egyik oldalról igen, de a másik oldalról ezeket már így valamennyire sikerül átfordítanom, és meglátni a pozitív oldalukat, és Ö, nem a negatív részére ö, irányítani a fókuszomat, hogy mi lehetett volna még, vagy hogy mi az, ami nem sikerült, hanem inkább arra, hogy ennek ellenére mi az, ami még sikerült. De ez milyen irányt jelöl ki a te életedben? Ö, hát így jelenleg abba az irányba tartok, hogy próbálom lazábban venni az egészet. Ezzel nem lehet könnyű. Hát nem, egyszer, egyáltalán nem egyszerű. De ezt én vegyem komolyan? Mármint, hát mind. Hát mindazt, amit ebben kapcsolatban elmondtál. Igen, igen. Hát nekem Ez el... alapvetően mégis az embert az elégedetlenség irányába nyomná, nem? Mm, igen. De így megszólással mégsem tűz elégedetlennek. Ezt most eljátszod? Nem, nem, nem játszom, mert te kérdekes, mert hogy így, így kívülről, vagy ha így racionálisan gondolkozok, akkor teljesen, és egyáltalán nem vagyok elégedetlen, viszont hogy mondjuk a saját teljesítményemre gondolok, és arra, hogy um, mit tudnék még kihozni belőle, vagy mi az, ami hogy ment ma edzésen, akár hogyha nem is vására beszélünk csak egyetlen egy edzésnapról, akkor már azt érzem, hogy nem volt elég jó, nem, nem csináltam meg jól, és hogy elégedetlen vagyok, igen. Ha valaki eltiltan a téged a sportágattól, azt te szörnyűségként élnéd meg? Egy olyan űrkeretkel. <gül> <gül> Mire való a te életedben a gimnasztika? Mert kicsit olyan, mintha egy ilyen, tehát, hogy, hogy, hogy mintha egy létre lenne, tehát amivel le kell küzdeni valami akadályt, mert egyébként azt érzékelnéd, hogy belezóhalsz valami nagy fekete lóba. Ö... De elnézés, a hülyeséget nem, nem, nem, nem. Ö... Hát így jelenleg ö... próbálom így Jobban kifejezni saját magam és érzem kifejez szempontjára használni, ö, így a sportágamat is. Valamint Ez egy nyelv? Nem feltétlenül nyelv. De egy mód? Igen, kifejezésmód mindenképp. Hát ugye négy gyakorlatunk van, és minden négy gyakorlat különböző stílusú, így más-más oldaladat oldalunkat tudjuk De, ha te például valakivel meg akarnál ismerkedni, akkor ezt a négy gyakorlatodat küldenéd el? Ez biztos, hogy nem. <gül> De most mégis így beszélsz róla? Ö, hát, mivel a közönség vagy a RG vagy úgy a világ is nagy részben nem ismer, ezáltal ezen keresztül tudok így kommunikálni is, hogy ö, mi az, amit mondjuk én érzek, mi az, amit szeretnék mondani, ö, de szerintes biztos, hogyha valakivel személyesen találkozom, akkor inkább beszélek. De elvileg ezeknek a gyakorlatoknak mind van olyan üzenete, amit egyébként te szavak nélkül ezekben fogalmazol meg. Igen. A koreográfia, az kinek a műve? A koreográfiát vezetőedzőm Dajsla Zsányi Erika készíti. Mekkora beleszólásod van? Uh, hát igazából... Azt azért kérdezem, mert ugye arról van szó, hogy ez egy önkifejezési mód. Uh -huh. Ő téged egy tízes skálán, akkor elvileg és gyakorlatilag minimum kilenc és félre kéne, hogy ismerjön. De nem csak azt, hogy mire vagy képes, hanem azt is, hogy ki vagy. Hiszen most arról beszélsz, hogy a te gyakorlatod két dologról szól. Mire vagy képes, és hogy ki vagy. Most a mire vagy képes, az eddig tiszta volt. De hogy ki vagy, arra nem gondoltam. pedig ha a ki vagy nincs benne, akkor az hiányérzetet szül. De most lehet, hogy hülyeséget mondtam. Ez itt teljes logikus. A gyakorlat elkészítése, az alapvető gyakorlatnak a felépítése hogy mi miután jön, milyen, milyen stílusú legyen a táncos lépés, vagy ilyenek, de azt, ahogyan én azt már csinálom, azt már a saját személyiségemnek megfelelően, és annak függvényében, hogy mit szeretnék mondani, ö, természetesen vannak olyan mozdulatok, amiket mondják, hogy az, az jó volt, inkább azt csináljam, vagy inkább másodt csináljam, de az, hogy utána én azt hogyan adom elő, vagy hogyan nézek ki, vagy hogyan, ö, nem is tudom, hogy versenyen hogy mutatom be, az már igazából a saját ö, magamnak a kifejezése. Milyen a személyiséget? Írd le. Huha, te beszéltél róla? Hát ez egy ilyen elég váratlan kérdés volt. Összességében alapból introvertált vagyok. Nem nagyon szeretem alapból az ilyen nagyobb társaságokat. Nagyon jól el vagyok magamban. Viszont kezdve meg, hogyha mégis társaságban megyek, akkor még nagyon jól érzem magam. Szóval, hogy alapvetően inkább magamtól egyedül lennék, de közben meg sokkal több mindent kapok a társaságtól. Alapvetően nyugodt vagyok. Nagyon nehezen lehet így kihozni a sodromból, vagy hogy nagyon ritkán szoktam így kiborulni. Nagyon könnyen el tudok szomorodni, hogyha valami nem megy. Ö... Mindig a maximumra törekszem az életem minden területén. És Mik a jó tulajdonságaid? Ö... Szerintem egész kedves vagyok. De Kedves vagy, vagy annak látszó? Mm, szerintem kedves vagyok. <gül> <gül> mm, meg, nagyon jól meg tudom érteni mások problémáit és együttérezni vele, Ö, valamint nagyon sokszor segíteni is. Ö, De segíteni azon a módon, ami neki is jó, vagy segíteni azon a módon, ahogy te jónak látod? Segíteni azon a módon, ahogy neki is jó hogy nagyon könnyen bele, helyez, bele tudok helyezkedni az ismereted? ő helyzetében. Különös tekintete arra, hogy furán vagy a társasága, vagy az emberismereted az könyvből adódik, vagy hogyan van ez? Ö, hát kifejezetten olyan ilyen tanult ismeretem nincsen, ilyen megérzés szempontjából, vagy így alap ösztönként. Ö, és hogy nem úgy mondom, hogy jól csak hogy, hogy ezt én mondom, hanem mindig általában azt a visszajelzést kaptam, hogy, hogy ez tényleg segített nekik, és hogy látszott, hogy tényleg jobban vannak, vagy más annál látják a dolgokat. Mi indított el téged a sportpszichológusság felé? Neked valahol volt sportpszichológusod? Ö, igazából most csak pszichológia felé. De volt egy sportpszichológus? Igen, igen, volt. Van is? Van is. Milyen célra lehet egy orszpszichológust használni a szó idézőjeles értelmében, nem egy hajkefe, tehát félét és ne essük. Kérted, vagy kaptad? Ö, kértem. Elmondható Ö, a gond? Gond nincs. Amiért kérted? Ja, igazából gond nem volt. Nekem anyukám egészségpszichológus, így, így iskolam óta, így a pszichológiában nőttem föl, és hát szinte, amint bekerültem, már a be 13 évesen, azóta kezdve folyamatosan ö, jártam pszichológushoz, és nagyon-nagyon sokat segítette a munkámat, és úgy gondolom, hogy. Ö, De miért kezdsz el jönni? Teljesítményfokozás szempontjából, koncentráció, figyelem, technikák megtanulása, szorongás kezelése stressz helyzettel való... Egy ilyen kedves lány szorong. Ö, Elég szorongotípus típus vagyok, igen. Azt kell mondjam. Egy ilyen kedves lány mitől szorong? A teljesítményt általában. <gül> Hol lehet meghúzni a te életedben a teljesítménnyel való együttélésedet és a teljesítmény kényszer közötti különbséget? Vagy nem kell meghúzni, mert te teljesítménykényszeres, vagy bár ezt eddig nem mondtad, sőt, ha felvetődött lehet, hogy tagadtad is. Hát kifejezetten teljesítménykényszeresnek nem mondanám magam. Öhm, de hát azáltal, hogy mindig szeretnék maximálisat nyújtani, ezáltal valamilyen szempontból azért igen. De milyen célokat tűzöl ki magad elé? Oké, okay, legyen meg a négy forgás, de mi, mi mást? Hiszen arról is szó volt, hogy nem feltétlen az eredmények azok. Ö, Miközben egyébként a világ beleértve az edződ is. Tehát az edződ megmaradhatne az az edzői kar mögötted, ha nem lennének eredményeit. Ezt a kérdést nem értem. Hát az, hogyha te csak ketftelésből csinálnád az egészet, és nem lennének ilyen sikerei, nem lennél világbajnoki harmadik. Milyen elbírálásban részesítened téged, a saját klubod, az MTK? Kellenére nekik. Egyetlen hol jön a képbe a verseny? Hiszen csinálhatnád ezt csak a magad kedvéért is. Csinálhatnám, de akkor már úgy voltam és vagyok is velem, hogy ha már ennyi energiát rakok bele, akkor ennek egész legésportagnak igazából a lényege már, mint a végső célja általában a verseny. És így szeretném megtudni azt, hogy én hova fejlődtem, hogy mit tudok még magamból kihozni versenyhelyzetben, mennyire tudok odafigyelni. Mennyire objektív ennek a bírálása? Hát ez teljesen... Igazából annyiból objektív csak Hány szerintem... Bíróban? Ja, fú... Um, hát ez a verseny nagyságától függ, de... Valenciában hogy volt? Hát nem számoltam meg őket. De, há, de, Ö, de, de hányan lehet? Hát általában vannak, akik a művészit pontozzák, legalább két ember, de szerintem több is, vannak, akik a kivitált pontozzák, vannak, akik a testtechnikát és a rizikokat pontozzák, és vannak, akik a szertechnikát pontozzák. Látod őket? Ö, látom őket, igen, hát előttünk ülnek, de így nem szoktam őket megnézni konkrétan, meg megszámolni sem. Ő, hát személyesen kevesüket, de látásból igen. Mert éppen a Balász Krisztián Tornászával beszélgetésből kiderült, hogy ő neki volt már személyes kontaktusa is ö, ilyen ö, Nekem is van egy-két egy olyan bíró, akit így közelebbről ismerek, ö, de általában inkább csak látásból vagy névről ismerem. Mennyire minket. szigorú kritérium a rendszer pontoznak, alapján pontoznak téged? Hát van egy nagyon nagy szabálykönyv, amiben pontosan le vannak írva, mi, mikor fogadható el, miért, mennyi pont jár, és ezt az ő, a, a rendes bíróknak a pontozását a szuperior bírók is felülvizsgálják, és azon belül is, hogyha ők is eltérnek, ha eltéresek vannak a pontszámadásban, akkor még ezt mások is felülvizsgálják. Így igazából eléggé kontrollált. Ember legyen a tapának érti, igyekszem, de nem állítanám, hogy le tudnék belőle vizsgázni. Elvileg. Akkor te egy gyakorlatodra, ha tökéletesen megcsinálod, magadban pontosan tudod, hogy arra mennyi pontot kapnál a nehézségi a gyakorlatod nehézségi alapján. Hát pontosan nem, de ilyen túlig határban, igen. Ami azt jelenti, ha te befejezed a gyakorlatodat, akkor hányszor ér meglepetés a tekintetben, hogy nem annyi pontot kapsz rá, mint ami a te fejedben, vagy, vagy kívülről nem látod ilyenkor magadat? Um, olyan 90-95%-ban nem ér meglepetés. Általában tudom, hogy amilyen gyakorlatot bemutattam abban, mi az, amit kihúzhattak, mi az, amit elfogadtak. Így... Nagy részben tényleg nem meglepetés. Egy-egy alkalommal van, amikor én is meglepődtem át ebben, amikor magasabbat kaptam, mert erre nem számítottam. Ö, de szerintem nagyjából azt követhető és számítható. Ha a pontszámaidat nézzük, a pontszámaiddal le lehetne írni a te sportolói karrieredet? Szerintem pontszámokkal annyira nem lehet és leírni. Miért nem? Ö, egyrészt olyan szempontból szubjektív, hogy azért minden versenyen ö, eltérő az a tólik határ. Én pont ezt kérdeztem, hogy mennyire szubjektív. Hát így versenytől eltér. a versenyen belül általában viszonylag tudható, hogy ö, mi az, amit elfognak fogadni, és mi az, amit nem, és hogy milyen bírók ülnek ott, és ki mit fogad el. De egy-egy verseny között... Hogy érted, hogy elfogad? Mi az, hogy elfogad vagy nem fogad el? Hát azért, mivel egy emberi szempont az, az, hogy pontosan mekkora volt az ugrása, pontosan hányat forgott, ezek azért másfél percen keresztül, ami elég rövid idő, elég nehezen követhetőek úgy, hogy kristálytiszta legyen mindenki számára. Ö és ezáltal így a versenyek között azért vannak különbségek pontszám, szóval, például egy hazai versenyen biztos, hogy magasabb pontszámot fogok kapni, mint egy külföldi versenyen. Azt mondtad, hogy ugye, hogy menet közben én is rájöttem, de próbálom minél sokszínűbb, sokszínűbbé tenni a mindennapokat, olyan célokat tűzök magam elé nap, mint nap, amelyek motiválnak, vagy bemelegítésselen változtatók is, dörödöm, dörödöm, hogy ezáltal is kizökennél a robot üzemmódból, mert ugye arról van szó, hogy mert nem állhatod a monotóniát, miközben magában, amit csinálsz, abban is van egyfajta monotónia. Ez a robotüzemmód, ez azért ragad meg bennem, mert ez most már a harmadik sportolónál merült fel. Először Pekles Zalán volt sportlövőknek mondtam, hogy az alapján, ahogy beszél, ő akár robot is lehetne, amire azt mondta, hogy ha én ezt mondom, ezt ő dicséretnek veszi. Aztán Balázs Krisztián is beszélt a robotüzemmódról, és te vagy a harmadik. Most az, hogy három ember is robot üzemmódról beszél, azért az több annál semmint hogy azt az ember véletlennek tekintse, és megüti a fülét. Hát igen. Mennyire, mennyire vagy a saját sportágad robotosan? Mennyire válik az életed monotónnál független attól, hogy te személy szerint ki nem állhatod a monotóniát? Mm. Nem mondanám azt, hogy annyira monotonná válna, vagy vált volna az életem. Minden napban van valami, ami így eltér a másik naptól, ami akár lehet egy kis apróság is, hogy mondjuk nem nyolcra mentem ezésre, hanem kilencre, hogy reggel nem erre mentem, hanem arra mentem a kocsival. Úgyhogy próbálom ezeket így színesebbé tenni én is maga az az életmód, amit folytatsz az mennyire monoton? Mennyire élsz buborékban? Hát mi számít bubaréknak? Hogy, hogy, hogy mennyire mondjuk szoktam elmenni, szórakozni, vagy... Nem feltétlenül, hanem az, hogy hogy, hogy buboréknak az számít, amikor az ember valamilyen lépést egyebek között azért nem tesz meg, mert azban a világban úgy érzi, hogy nem tudna olyan otthonosan mozogni, mint ahogy a másikban van, függetlenül, hogy lehet, hogy ott sincs otthon, de mégis otthonosabban van, mint a másikba, ahova nyílik egy ajtó. Én igazából nagyon szeretek kipróbálni új dolgokat, így nem érzem azt, hogy egy buborékban élnék, Ö... Hát annyira nem sokszínű jelenleg most így az életem ilyen szempontból, de nyitott vagyok rá egyértelműen. Az eredményettől függ az tóki után föl kellett állni a szónak abban az értelmében, hogy a nem siker az az embert letöri. Vagy nem volt erről szó. Egyetlen hogyan vagy a folytatással, hogy másna folytatod? Toki jó után? Vagy most? Tulajdonképpen minden nap. Hiszen a minden benne van az, hogy az ember egyik nap oda megy az edző, és azt mondja, hogy én ezt abba hagyom. És ha megkérdezik, hogy miért, akkor azt mondja, hogy mert elég volt. Nem, nem, ez a szó még így nem fogalmazott. Én most nem csomar. rábeszélni akartam. azt kérdezem, hogy mi az, ami hajt. Engem? Hát ö, igazából Értem, hogy fejlődés. négy forgás. Ebben tudod a legjobban le lemérni a saját fejlődésedet. Ez például egy buborék. Lehet. Most a csak egy példa volt, de hogy mondjuk um, amire mondjuk most ebben a fél évben próbáltam jobban figyelni, mint mondtam az kifejezés szempontjából előadásmódban. És ott, hogyha... hogy lehet odafigyelni? Mm, hát, hogy amikor még sem a gyakorlatomat, akkor um, hogy nézek ki mondjuk az edzőmre, vagy hogy a bírókra, akiképpen esetleg De ez nem színeskedés. De ez is kell. Ezt el értem, kell adni a gyakorlatot. El kell adni, de ez nem a te belsőd, ez az, hogy te hogy tanulsz meg viselkedni. Ö, ha ebben fejlődsz, az egy másfajta fejlődés, mint amiről, az emb, mint amiről te alapvetően magad kapcsolat beszéltél, mert ez egy belső fejlődésről szól, vagy legalábbis én eddig így értelmeztem. Nekem ez is egy olyan a belső fejlődés, hogy a gyakorlatonban nem mindig ugyanaz, csinálom, nem mindig ugyanúgy adom elő, hanem próbálok így ahhoz is alkalmazkodni, hogy a zene mit vált ki belőlem milyen akkor. Te, mi, te, milyen zenére sz... elnézést, nem láttam gyakorlatot, vagy ha láttam, nem tudtam, hogy te vagy őszintén bevalom súlyos hiba, milyen zenére szoktál előadni, ha egyáltalán van olyan, hogy milyen fajta zenére, mert mindegyik más. Mindig más. Most általában a gyakorlatilag évente vagy két évente cseréljük, és mindig új zene van hozzá. És Kiválasztja. Még vezető Dajsla Zsány Erika, és van, hogy a másik edzőm Gállanoim is szokott még segíteni, így ötletúrni. Három van. Ö, van még Leóber Sofia is, valamint Kok-Tiringer timia is. Né, jelenézős. Igen. Minden ö... időnek megvan a maga lesz ö... Igen, de nagyon sokszor igazából Többségében én este 90 ában én naimvá készülök, de van mikor, hogyha nagyon sokat utazunk, és ö, neki is van családja, akkor van, hogy más jön velem versenyre, és akkor itt cserélik egymás, vagy hogyha valaki éppen nem ér rá, Szükség akkor... van az edző jelenlétére? Én nagy versenyeken, igen. Tehát nem egyedül utazol? Nem. Kisebb, meghívásos versenyekre szoktam egyedül menni, de világkupákra, Magyarországot képviselő versenyekre mindenképp edzőben. Szóval, mi zene? Na, és mindig új stílusokat keresnek nekem, ami először mindig kihívás, de aztán mindig úgy érzem, hogy tök jól sikéri magámével tenni. Most ebben az évben a karika megtartjuk, az egy ilyen komolyabb, kicsit elvontabb zenem a gyakorlatomnak most egy ilyen keményebb zenét választhatók, amiben van egy ilyen viccesebb betét is. A buzogáján gyakorlatom most egy vicces zene lesz, ami hát nem is csak vicces, hanem egy olyan szöveges zenem, amit nagyon jól elő lehet adni, mert olyan kifejezések vannak benne, amiket lehet mutatni is, és ezáltal szerintem a művészi hatása magasabb lesz, és a szalagyakorlatam most egy hát zenei ritmusban csacsa -csa, de annál igazából szerintem szemedélyesebb, így, hogy társas tánccal kéne őszörodni, akkor nekem inkább ilyen tangós, szenvedélyes, viszont a lépések meg csacsa Lehetnél -csa -csa. Ad Lehet -e a saját magad edzője? Szerintem mindenkinek szükség van. Értem, ez értem, hogy szükség van, de én most azt kérdeztem, hogy ad abszurdum. És ez mit jelenti, ad abszurdum? Hát, hogy, ha, hogy a szó végletes értelmében, tehát, hogyha ha minden kötél szakad. Hát, ha minden kötél szakad, akkor... Megmondom, hogy ezt például miért kérdezem. Hogy nem a többiek rovására, hanem, hogy... Mi az, amit te magadból meg tudnál mutatni, ha rajtad múlik, és mi az, amit mások hívnak edőbeled, De hogy ne legyen ilyen bonyolult, mondjuk a zeneválasztás, hogy mondjuk lenne más zenei választásod, ha rajtad múlna. De ha nem... Jó, de azokat a zenéket nem is ismerted, ha ismert, amit egyébként ők biztosítanak. Tehát az a kérdés, Igen. hogy... Igen. Ezzel de én magamnak maradnék a konforzban emberül, az olyan típusú zenénél, amit eddig használtam, amit ismerek, amire tudtam, hogy, hogy szeretek mozogni. És ezáltal ez mindig egy, először számomra egy ilyen nehezebb lépés, egy olyan zenét bebelehelyezkedni, ami eddig idegen volt számomra. De ettől, ettől is azt érzem, hogy fejlődök, és hogy több leszek, és ezáltal mindig nagyon hálás vagyok, hogy egy olyan zenét választottak nekem, ami eddig még nem volt, és ezt is megtanulhatom. Te mennyire vagy zárkózott? Eléggé. <gül> igen, ez kiderült. Neked ez egy létezési módod? Mm, többségében szerintem igen. Ha elvennék, akkor elvennék a nyelvednek egy részét. Mm, ami szerintem tudnék alkalmazkodni ahhoz is, hogy ne legyek ennyire zárkózott, és hogy fajta legyek, de így alapból ösztönileg nekem ez jön, hogy zárkózott vagyok. Van a zárkózottságnak, zárkózottságodnak oka? Szerintem ami csak eszembe az, hogy ö, hajlamos vagyok nagyon sokat, hát nem is agyalni, és nem is túl gondolni, nem is elemezni kifejezetten, de hogy így a saját akár működésmódomat, vagy az, hogy miért nem sikerült, vagy ezekbe így nagyon belemenni, ö, és így a saját gondolataimban vagyok benne így a mindennapokban. Olvastam, hogy a világműködéshez nagyon foglalkoztatott világéletedben. Minek a működése? A világműködése. A világműködése? Hát, Ezt valahol nyilatkoztam? Én majd, majd megkeresem, igen. Uh, igen, igen. De majd uh, most itt uh, a saját restanciáimat nézem, és a restanciámban majd ez is bele fog tartozni. Um, úgy Ampasszal megemlítetted, hogy, uh, hogy nem biztos, hogy itthon fogsz élni. Mi alapján döntöd el, hogy hol fogsz élni? Ugye a bátyád nem itthon honnan ezt most nem szép, szép, hogy elmondtam, hiszen ezt te még a beszélgetésen kívül mondtad, és ilyennel nem lenne illendő operálni, elnézést kérek. Semmi <síns> baj? Nem léptem túl. De hogy is? Mi alapján dő ezzel? Igazából én azóta nem is gondolkoztam ezen. Nem szeretném most így előre eldönteni, hogy most itthon vagy külföldön szeretnék elni. Szerintem attól fog függeni, hogy pontosan mit szeretnék majd dolgozni, erre milyen lehetőségeim vannak, esetleg ö, család szempontjából, hogy... A család és az edzőség ütközéséről beszéltél már, hogy lehetséges, hogy az edzőségnek az lesz majd a gátja, hogy a család lép a helyére, mert ugye a nem lehet egyébként párhuzamosan csinálni. Öh, igen, ezért vagyok így. Ilyen szempontból nagyobb dilemmában, hogy én nagyon-nagyon szeretek amúgy gyerekekkel foglalkozni, vagy nagyon szeretek gyerekek gyerekekkel lenni, és úgy érzem, hogy tudok is nekik segíteni. Viszont a gyerekeket is alapból nagyon szeretem, így azt érzem, hogy amikor nekem lesz majd gyerekem, én vele szeretnék az, foglalkozni, és vele szeretném az időm nagy részét tölteni, látni, hogy ő felnő, ö, és ezáltal nekem ez a kettő egyelőre még ütközik, de lehet, hogy addig sikerül összeegyeztetnem. Nem gondolod a dolgokat egy kicsit túl? De hajlandó vagyok. Ö, hajlamos, hajlamos vagyok. Szépen. Itt van, mindig is érdeltek el, a gyereké nagyon sokszor kérdeztem anyukámat az emberi működésről, a viselkedésről, a saját magunk megértéséről. Igen. Akkor nem mondtam hülyeséget. Nem. Akkor ezek szerint a világ működése fog alkoztat. Hát kifejezetten a világ nem, inkább az, az emberek igen, működése. Igen, igen. Hát a világot az emberek alkotják. Leszámítva a igaz. fákat, meg a hegyeket. Igen, igen. I ilyen szempontból igen. A saját működéseddel mennyire vagy tisztában? Úgy érzem, egyre jobban. Mit uralsz jobban? A testedet, vagy a mentalitásodat? A természetedet? Vagy a kettőre elválaszthatatlan? Bár elválasztható. <gül> Szerintem, hogy ez még naptól függ. <gül> ez ennyire meghatározó? Igen. Te hangulatember vagy? Nem, hangulatember nem vagyok. Inkább az, hogy ha azt érzem, hogy kipihent vagyok, és hogy a fejem tiszta már, mint hogy az idegrendszerem nem túlterhelt, akkor inkább azt mondanám, hogy a fejemet és a gondolataimat tudom jobban uralni, Viszont, hogyha meg nagyon-nagyon fáradt vagyok, nagyon sok minden leterhelt, akkor meg inkább a testemet. Milyen butor töröttál össze, amikor nem akarták komapálni? Ez nekem, fi, ez az egyik legjobb történetet. Tehát ugye arról van szó, hogy vasárnap este volt, mire hazaértem, egy új bútorra a lakásom, és kitaláltam, összerakom egyedül kalapács nélkülvel hangoskodni, akkor már nem akartam. Kézzel és izommal toltam mindent össze, mert az volt bennem, már pedig ez a bútor még ma állni fog. Szóval a hétköznapokban is tudok olyan lenni, hogy hozzám, hogy ne szóljon senki sem, amíg valamit meg nem csinálok. Hát egy uh, Ikeás bútort. Igen. Uh, aznap vettük, és... Uh, én mindenképp szerettem volna Önál már... Van -e Igen, és ö, mindenképp szerettem volna már, hogyha aznap föláll, és be tudom rendezni. Mi a bútor? Mi a bútor, vagy... Igen. Egy ilyen fehér, ö, ilyen 4 es az a kocka alakú ilyen dobozos. És ö, vetem hozzá hozzávalókat is, be fiók van, valamelyikben ilyen kis elválasztó. Hány darab bulat? Összesen nyolc fakja van. Kellett hozzá rajz, vagy anélkül jötted össze? Ö, anélkül... És sikerült? Sikerült, de nagyon nehéz volt, mert hogy ö, tipliket meg ö, csavarokat kellett belerakni, és a tipliket nagyon mélyen be kellett tolni, és nagyon-nagyon izomlázzam volt másnap a karomban. Nehéz volt összetolni. Neked az önképedben a saját külsődben ide játszik szerepet? Te milyennek látod magad? Mármint, hogy... Ö, Mint nő? Mint nő. Ugye volt tisztában vagy, hogy hogyan vélekednek rólatat, azt egyfolytában olvashatod. Az önképed és a rólad elmondott szöveg lefedi egymás halmazatilag. Azonos vagy-e azzal, mint ahogy látnak téged? Nagyon sokszor azt tapasztalom, vagy érzem, hogy nem. Ö, és ezt a visszajelzést is kapom. Ö, Többnek gondolod magad? kevesebbnek? Másnap látod? kevesebbnek, és mindig... Ö, Inkább lefelé húznám magamat ilyen szempontból, és mindig az edzőim szokták mondani, így főleg így a mindennapokban, hogyha valami olyan helyzet van, hogy, hogy ezt is rosszul látom, és hogy hallgassak rájuk, mert hogy ők azt látják, hogy ez a... vezet elégedetlenséghez, és ez az egész nem vezet elégedetlenséghez. Mert olyan vagy saját magaddal szemben, mint aki permanensen alapontozza magát, de nem, nem gimnasztikaban, hanem úgy általában. Olyan, mint a, az, az egész létezés egy ilyen bot lenne, ami kisegít mindabban téged, amiben egyébként nem látod magad, vagy a világot realistán, vagy reálisan, amely az a fantasztikus, hogy közben perfekcionista vagy, tehát a kettőt összeegyeztetni, az nem nagyon könnyű, tehát az az egy óra, ami eltelt, abban ezt próbálom megérteni, de a működésedet ennél sokkal jobban nem fogom megérteni, de ez nálam egyelőre ütközik. Igen, általában hajlandó vagyok magamat így jobban alulértékelni, és elég nehéz ezt így tényleg összeegyeztetni a maximalizmusomban. Öm, dolgozom rajta. Ez tényleg maximalizmus, hogy ez valami más? Szerintem tényleg az. Én másnak látom, de nem fogom beléd beszélni. Um, Kérdezték tőled, hogy hogyan lehet belőle sportolóból egyéni sportoló és azt mondtad, hogy nem emlékszel rá, márpedig én azt gondolom, hogy ez ilyen az ember emlékszik. Inkább olyan fordul elő, hogy nem emlékszik rá, amikor nem akar rá válaszolni. Hát igazából arra emlékszem, hogy a junior csapatok... Vagy Régen? Most messze vagyunk a múltban? Hát 2015-ben. 8-9 éve. Uh, hogy a junior csapatok, amikor én csapasportó voltam, akkor junior csapat tagja voltam, és a junior csapatok mindig egy évre szólnak általában, és úgy már úgy van, hogy juniorban egyik évben junior csapat ebbé van, következő évben junior egyéni ebbé van, aztán megint junior csapat EB és egyéni. És én először junior csapatban voltam ebbé, aztán egyéniben. És aztán megint junior csapatban és utána mentem fel a felnőttbe. És így vége volt a junior csapatnak, és mindenki szét szélett, és mindenki egyénizett, mert jöttek a következő válogatók a következő évre. És ott hát egy fél év volt a, a, a csapatnak a végétől a felnőtt válogatókig, és azon mindenki indult, és ezáltal a csapat után mindenki egyénizni kezdett, mivel vége volt a csapatnak, Üm, és így kerültem egyénibe, és így maradtam ott igazából ennél... Ennél tényleg nem emlékszem. Jó, köszönöm a választ. Uh, mindenki beszél a nagypapádról. Uh, ő egy megkerülhetetlen személy minden szempontból? Ez mit akarna? Hát ugye... Ugye, hogy az ember egyébként a saját nagyapjára nem úgy emlékszik vissza, mint aki párosban bronzérmet nyert, hiszen nem is éltél akkor, vagy csapatban világbajnoki ezüstérmes, hanem úgy emlékszik vissza rá, beleértve, hogy nem kell visszaemlékezni rá, mert tudtam, már ő él még, hál' Istennek, Igen. mint a nagyapjára. Csak úgy ugye, a világ meg ugye a teniszezőként emlékezik meg róla, ezért kérdezem, hogy a te életedben ennek milyen jelentősége volt? Hát én mindig is én nagypapa, nagypapaként emlékszem, emlékeztem rám. De már ilyen kiskorom óta, amint elkezdtem sportolni, ő így a sport a életemben nagyon benne volt, és mindenben támogatott, próbált segíteni, tanácsokat adni, akár a mai napig. Most valamelyik alkalommal, amikor mentem hozzá, akkor pont mondta, hogy mindig követést és nézi a versenyeimet, és pont szóval, tehát a kislányom úgy, úgy láttam, hogy mostanában nagyon sokszor esik ki a búzoljának kezedből, szerintem ez koncentrációs hiba, úgyhogy mindig próbál így őszintén eladni. Ja. Biztos, hogy van benne igazság de az, hogy mitől jött már elő az a hiba, kontratus hiba akkor, vagy az az ilyen kihagyás, az már egy másik kérdés, de mindenben követi a pályfutásom, az segít, és napapaként is mindig mellettem. Egy lábközépcsontot hogy lehet eltörni? Rá kell lépni egy labdára. De amúgy... Ez egy baleset. Nekem baleset volt, igen, de ritmikus kémesztében elég gyakorják a fáradásos törések is, főleg a lábközépcsontokkal, én... Hány sérülésed volt? Sok? A sérülésnek csak a törés számítjuk, vagy pedig ö, szalagszakadás, vagy izomszakadás, vagy minden? Ha majd öregember leszel, öregebb, mint most, mert most nem... Menny nem. Mennyire tesz ezt téged öregemberét? Tehát, hogy mennyire használod el a testedet ebben az értelemben? Ö, eléggé megterhelem ma mindennapokban, viszont én szerencsére azt érzem, hogy nincs rossz állapotban, és hogy nem okoz olyan akár mindennapi tüneteket. De nincs arról szó a robot mód miatt, hogy hamarabb kell visszatérni sem, mint egyébként az orvos ezt javasolná? Hát ö, általában, ö, ameddig az orvos nem javasolja, ad, azt nem csinálja. Mindig megtalálom az alternatív módot, hogy mit tudok más csinálni. Például, amikor el a lábam, egy napot nem hagytam ki az edzésből, de hogy ö, a csizmában ülve, fekve, mindent csináltam, amit csak tudtam, és majdnem hasonló szemben, csak hogy más típusú képzést, így mindig próbálom átfordítani, de az orvosi javaslatokat és utasításokat azokat figyelembe venni. Párizs, hol helyezkedik el a mentális szférában? Legelől. Mit jelent? Mármint, hogy így a mindennapi gondolataim között ott van. Mit kéne Párizsnak hoznia? Párizsnak? Mi az elvárás magaddal kapcsolatban Párizs, a Párizsi Olimpia kapcsolatban? Mm, Tájésítmény vagy eredmény szempontjából? Nem tennék különbséget, ezt meghagynám neked. Jó. Ezt uh, permanensen ezt mondod. <gül> uh, hát igazából a céljaim között szerepel uh, bekerülni az összetett döntőbe, ami ott az első tíz tornázt jelenti. Uh, de igazából ehhez arra van szükség, hogy a kvalifikációban négy... Uh, Közel hibátlan, inkább hibátlan gyakorlatot tudjak bemutatni. És az összes addigi versenyen szeretném megtapasztalni, és felhasználni ezeket a versenyeket arra, hogy ott Párizsban, hogy tudom ember a maximumot kihozni. Egyszer megkérdezte a lányom, hogy mennyire szeretem, és azt mondtam neki, hogy legalább annyira, mint a munkámat, mire azt mondta, hogy köszönöm szépen, és akkor rájöttem arra, hogy mekkora baromságot válaszoltam, függetlenül hogy őszinte voltam. Maga a sport, ha tíznek vesszük az életedet, mennyire teszi ki? Jelenleg. És mindaz, ami a sporttal kapcsolatos? Mm. Jelenleg 9,9. Fel vagy -e készülve arra, hogy a 9,9 egyszer, ha nem is szűnik meg, de a, a, a másik világnak kellene elfoglalni ezt a 9,9-es teret, ha egyszer abba hagyod. Köszönöm, hogy készülök, igen. Viszont lehet, erre felkészülni ]ni? nem lehet. Hát ez az. Hogy amennyire tudok, és mondjuk belegondolok, hogy Esetleg mi lesz akkor, ha már nem ergézek, nem kelek minden nap reggel, nem megyek edzésre? De ön csak a száll, nem csak erről van szó, mindenre. Volt itt olyan olimpiai bajnok beszélgető partnerem, aki 30x évesen tanul egy csomó olyan dolgot, amit korábban nem tanult meg, mert hiányzott az életéből. Nagyon megejtő beszélgetés volt. Ilyen szempontból én úgy készülök, hogy a tanulmányaimmal, mert a pszichológiát, nem például a sportpszichológiát tanulok még, hanem a pszichológiának bármelyik ágára mehetek még, mivel alapképzésen vagyok jelenleg. Ö, így a normál életemmel próbálok mellette haladni, de jelenleg a pszilogén is arra használom, fel, hogy a sportpályafutásomat hogy tudom vele még jobban támogatni. Így ö, nem gondolom, hogy erre fel lehetne igazán készülni. Igen, és azt a szót használtam volna. Most azt akkor teszem a legjobbat, hogyha nagyon sok sikert kívánok Párizshoz, ugye? Köszönöm szépen végezetül, de nem utolsó sorban, ugye, bár itt a vége, az milyen, amikor az ember a hajár egy egész flakon viszél, tehát, tehát ugye ez mert ugye arról volt hogy milyen, milyen izé szörnyűségre fordulhatnak el egy gimnastikát, vagy egy ritmikus, hogy hívnak téged, milyennek? tehát a sport futó, tehát ritmikus Gimnasztikát végző, vagy hogy kell ezt ritmikus mondani? Ritmikus gimnastikázó. Egy ritmikus gimnasztikázóval miféle malőrő fordulatnak elő, és akkor előjött arra, hogy kibomlik a haja, és erre az volt a válasz, hogy ráfúj egy flakon, uh, haj, lakod, de ez hát tönkre teszi. Hát a, ha nagyon sokszor ráfújnak egy egész vödörre, az. <gül> hát igen. Én mondjuk minden, versenyen megszoktam, minden verseny napon megszoktam mosni a hajamat, de azért így is az, hogy egész nap egy jó adag hajlaká rajta nem tesz neki túl jót. Tudom, elmondtad azt is, hogy te közben tengerpartra gondolsz meg. Mi mindent? Kabalád van? Van. Babonád is van? Van, van. Akad. Jó a verseny előtt? Elég jól aludtam, de most az elmúlt időben már, mint hogy pont a világbajnokság előtti két-három versenyen nagyon rosszul aludtam. Neked olyan kvótád van, amit nem lehet tőled elvenni? Országra szóló kvótá van. Magyarul országra szóló, tehát, tehát ad abszurdum, uh -huh. ismét el lehet venni? Igen. Az a világ igazságtalansága lenne? Nem. Nem? Mármint, hogy Azért nem, mivel, hogy aki jelenleg legjobb Magyarországon, azt illeti a kvóta. Ezáltal, hogyha valaki elém kerül, vagy valaki Mi jobb Mi alapján lesz, kerülhetne jönözépen. valaki előtt? Ö, hát vannak válogatók, vannak hazai versenyek, nemzetközi versenyen is, ott a nyelvénye alapján. Ezért még? Ö, természetesen előfordulhat. És akkor te ebben előnyugodnál? Hát ö, ha ezen a szakmai döntés elfogadnám. Te de természetesen. Van? Igen, mindent megtennék azért. Lászlózni? Nem nagyon szokásom. De mindent megtennék azért, hogy visszakerüljek és hogy bebizonyítsam, hogy ott álljam. Nagyon sok sikert. Köszönöm szépen.